köszöntöm a hallgatókat, Ványai vagyok, Miklós Senderevel és Kolondziák Áborral ülünk itt, és a két hete elkezdett néha föl-föl, erősen fölparázsló beszélgetést szeretnénk folytatni egy tíz évvel ezelőtti Hiba jegyzék? Hogy nevezzem azt, yeah. amit készítettetek a fővárosnak a akut problémáiról. Meg Kasszandra Jóslat. Kasszandra Jóslat. Minden sajnos úgy következett be, hogy oda le volt írva, bár ne úgy lett volna. És most egy e, másik e, e, jegyzetet e, tartok a kezemben, az Urbanisztikai Társaság. Pesmegyei csoportjának állásfoglalása a fővárosi közigazgatási rendszeréről, ami ennek egyfajta folytatása, de február, 2004. februári dátummal, amögött szintén ott álltok, egy szakértői csoport tagjaként. Hát ezt az állásfoglalást a részben a Urban Társaság egyik munkacsoportja, két munkacsoportja, és részben pedig az András-Gyula Társaság főkébe jogászokból álló ö, együttese alakította ki. A célja az, hogy segítsen Budapest problémáinak a, a megoldásában. Most, ö, hogy ö, hogyan keveredünk a közököketási rendszerhez, arról röviden a mondjak annyit, hogy az a úgynevezett hiba amit ö, mondtál, az voltaképpen azokat a problémákat foglalta össze, amik ö, a fővárosban és térségében érzékelhetőek, és ezek a problémák szerteágazóak, sokféle témakört magukba foglalnak, és egészen nyilvánvaló, hogy a megoldásuk másképpen, mint tervezéssel nem képzelhető el. A tervezés alatt én olyan komplex dolgot értek, hogy mindenféle szempontot figyelembe vesz. Hát, hát arról beszélünk, hogy itt autószádat kell építeni, mert a forgalom öt év múlva kétszeresére nő, tehát tervezük meg az autószádat, ez nem tervezés. Ez egy a tervezés, amit úgy nevezünk, az minden szempontot magába foglal. Uh -huh. Most viszont... Ezt nem különböztetik meg a tervezésnek a fázisait, a, a, a Vidor a múltkori beszélgetésünkben pont ez jött elő, hogy van egy ilyen mérnöki tervezés, a magyarban nincs különböző szó rá, de például az angol az elég szépen megkülönbözteti a, egy komplex vagy egy projektnek a megtervezését, vagy egy minden magába foglaló terv, és egy, egy, mondjuk egy műtájnak a megtervezés. Ez, ez két különböző dolog, az egyik egy, egy egyszerű mérnöki munka, a másik pedig egy nagyon összetett feladat. Ez két különböző dolog, sajnos nincsen rá ö, a magyarban külön szó, viszont ö, egy, ennél alapvetőbb a probléma, egy szemletbeli különbség. Ö, az, az objektumtervezés, nevezzük így egyszerűség kedvéért a műtárgyak tervezését, ez még egy olyan világból való, amely kevésbé volt bonyolult, kevésbé volt differenciált, arának világ agosabbak voltak a megoldandó feladatok itt is lehetett súlyos hibákat elkövetni, de mégis áttekintető volt a dolog. De a mostani rendkívül módon felgyorsult életben, ahol hihetetlen gyors felüldési trendek bontakoznak ki, és ennek megfelelően hihetetlenül gyorsan változik a, a terhelés, és a költségek is hihetetlen gyorsan tudnak növegedni. Egy ilyen világban az Eszló objektum tervezés már messze nem felel meg a igényeknek, és a világ körülbelül 50 évvel ezzel előtt, ezen a e, fázison túljutott. E, e, tehát a, a 50-es évek elejétől már fejlett országokban e, másképpen e, csinálják a terveket. Mi azonban itt hát csiperózsikálmat adtunk az elmúlt rendszerben, és úgy lesz hogy hihetetlenül nehéz fölébredni ebből a államból. A mértékadó, e, tehát megvalósuló tervek Magyarországon minden mai napig az objektum tervezés szintjén mm. rekedtek meg. Tehát olyan valami, nem ami a világban már 50 évvel ezelőtt túladottnak számíthatott. Ren mindenféle káradódik ebből, naturájában kifejező károktól kezdve hihetetlen sok többletráfordítás is. Mindazonáltal ezt a problémát megoldani csak akkor lehet, hogyha olyan döntési hatalmi viszonyok vannak, amelyik a megoldást lehetővé teszik. Így keveredtünk be a közigazgatási kérdések körébe, mert ezt, amit mi tervezésnek nevezünk, ennek a problémáit a közigagatás reformjával lehet elkezdeni csak megoldani. Tehát de az azt jelenti, hogy amikor ti tervezésről beszéltek, akkor az gyakorlatilag egy egész rendszer érint. Pontosan ezt jelenti, hogy gazdasági és környei tervezésre együtt van szó, Ö, és ez, amit szintén tíz évvel ezelőtt javasoltunk már a főváros alatt hogy alakuljon, és hát, létre kell hozni a stratégiai tervezést. És ennek megfelelően egy csapatot is javasoltunk, még nevet is adtunk neki stratégiai csoport. Nem kell nagy részszámú legyen, de a legfontosabb kérdéseket a napi kényszerektől mentesen lehetőség szerint, tehát valóban távlatos gondolkodással megoldhassa, és a részleteket, a szakmai, gazdasági részleteket kell rábízni ezek után a többi szakemberre. Hát természetesen süket füleket találtunk, mint egyébként is. Mm -hmm. Ö... Miért ön természetes ez? Én <gül> hát... nekem van egy sejtésem, mondjuk. Igen. De először kíváncsi vagyok Sajnos a, a város akkori és jelenlegi vezetésének a felfogásából következik ez a kiszólásom, hogy természetesen. Tudom pedig elég szomorú, hogy ezt kell mondjam, hogy ez a természetes. Hol, ez abszolút nem természetes. Ne, nem arról lehet szó, hogy, hogy amikor ilyen ö, ö, ö, összetett igényel jelentek meg, ami érinti végül is a politikát olyan értelemben, hogy ugye a, a közigazgatási hátterét a dolgoknak, a, az egész összefüggésrendszerét, gondolom több települést, közlekedés, stb. és bizonyos uh, tervezési objektumokat, hogy emögött ti uh, nem vagytok elég, uh, hogy ne hogy is mondjam szépen, nem vagytok elég erősek, vagy nem vagytok eléggé olyan személyek, akik számítanak a politikusok szemében. hisz ti nem vagytok politikusok, és nem De is politizáltok. Nagyon Mégis fontos. amikor a közgazgatáshoz hozzászóltok, akkor egy, egy olyan vizet kavartok föl, a, amiben úgy gondolják a politikusok, hogy ez az ő területük. Egen. A jön, jön. politikusok minden úgy gondolják, hogy az ő területük, és egy bizonyos szempont hogy igazok is van, tudjuk ők hozzák a döntéseket. Amikor Magyarország visszatért a több akkor egyszerűen szólva az volt a kinduló hipotézis, hogy minden megoldásnak itt van a kulcsa, hiszen ezek a pártok a politikai vetélkedő folytán kontrollálni tudják egymást, és az egyik párt valami nagy baromságot csinált, akkor kiábrándulok bele az emberek, és jön a másik párt, amely okosabb dolgot fog csinálni. Most meg kell mondjam, hogy a több ez a kontrollfunkciója Magyarországon lényegében csődött mondott. Többféle okból nem akarok részletezni, de egy lényegeset azért megemlítenék. Igazából véve ezek mögött a, a pártviszályok mögött nincsen igazi szakmai koncepció. Nézetem szerint az itt is ilyen durva a hangnem a vitek között, mert tudnék, aki nem tud érvelni, az anyázni fog, itt tart ma Magyarország. Igazából véve ezekben a kérdésekben nincsen felkészült eh, politikai eh, párt, és ezért eh, ez a kontrollfunkció, amiről beszéltünk, nem is valósulódott meg mindez ideig, hanem eh, tovább folytatódik az a típusú mechanizmus, amit még a kommunista rendszerbe örököltünk, és ami lényegében semmiféle változás nem történt minden mai nap. Na most egy ilyen társágot, mint ahova is az urbani szigai társág és hasonló ö, ö, együttműködő társág. Hogy itt át kell lépnetek egy olyan területre, ami nem a ti választott területetek, hiszi nem akartatok a politikába beleszólni, vagy valgondoltátok, hogy egy szakmai ajánlatot tesztek, és ez olyan világos, és érted, hogy erről lehet vitatkozni, de itt úgy látszik, hogy, hogy először meggyőzni, vagy megérinteni kell a másik oldat ahhoz, hogy egyáltalán leüljön, megfigyelni a dolgokat, hisz különben nem lenne olyan természetes ez a visszautasítás. Azt szeretném mondani, hogy pontosan abból kiindulva, ami a meggyődésünk, hogy a problémákat a gyökerénél kell kezdeni, és ugye nem a tüneteket, hanem elődéző okokat kell kezelni. Jöttünk rá, hogy ám bár mi mérnökök vagyunk, tehát ezt tanultuk, erre vagyunk, erre te szocializálva, hogy ö, tervezzünk, már a szó ö, szükebb értelmében. Rájöttünk tapasztalataink alapján, hogy előrébről kell kezdeni. Tehát a problémákat a gyökerétől kell kezelni, és ezek pedig, hát ebbe az irányba mutatnak. Kénytelnek voltunk ilyen csaposként beleszólni ezekbe a kérdésekbe is. Egész egyszerűen, mert másképpen megoldást nem látunk. Na most az, hogy miért nincs ereje ennek a fajta felfogásnak, ez egy jó kérdés, és aktuális is. A rendszerváltáskor hát nagy eufória volt, sokféle mozgalom alakult, és hát az ennek a túlnyoma része aztán elhaladt, vagy éppen csak vegetál. Egyik ilyen volt az úgynevezett párt. Ennek most nagyon pejoratív kicsengése van ennek a szónak, a legelején még ezt nem lehetett tudni, hogy ebből mi lesz nagyon sok jószándékú és azt kell mondjam, a naív ember sorakozott a zászló mögé, a, akik nagyon aktívan és életüket és vérőket adták volna ezért. Addigra már egyébként Németországba az őre bejutottak a parlamentbe, ja. és fennállt az a mondom, veszély, hogy már Magyarországon is egy jelentős, vagy egyébként számottevő politikai erővé válik. Hát tettek róla hogy ne, ne lehessen beépítettek olyan figurákat, akik aztán még a helyét bevetették súgóan ennek a mozgalomnak, és azolta is ez széttagolt, szét esett Ugyan, A politikában szó. nincs szava, hanem Pontosan. csak mint polgári, civil mozgalom létezik. Ugye? Tehát, tehát gyakorlatilag érdemi alternatívát uh -huh. ö, ö, nem tud erővel, számottevő erővel képviselni. Amelyik a jelenlegi globalizációval szemben tudna valamit felműtetni. Most azért van egy kérdésem, miért tovább mennénk. Mert ö, ö, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges pont, amiről beszéltek, hogy hogy most elmondod, hogy mi lenne egy megoldás, itt vagy egy koncepció, de a lényeg az, hogy ezt valaki komolyan vegye. Tehát itt, itt mit lehetne tenni annak érdekében, miféle lobby tevékenység, vagy kit tudsz a magad mellé állítani, aki azt mondja, hogy, hogy olyan érdeket tudok belevinni, hogy a másik oldal érdekelté váljon. Tehát ő, hogy mondjam, a maga politikai dicsőségét, személyes ambicióit stb. el tudja érni úgy, hogy közben ezek a ö, fontos dolgok is megvalósulnak és ne elutasítsa, mert hogy kik vagytok ti, úgymond mondja. Most, ő. hát ö, ö, miután elmondtuk egy-két volt a politikusokról haddolják a labdát egy kicsivel odébb, nagyon szomorú amit most mondani fogok. A 90-es évek elején, amikor úgy settenkedve elkezdődött Magyarországon ez a pláza építés. Mi szakemberek azonnal felfogtuk az ebben lévő veszélyeket, és megpróbáltuk fellépni ellene. A zöld párt, amelyiket fölkarolta volna, tehát, hogy a Gábor mondta az előbb, gyakorlatilag akkor már nem létezett, a, a politikusok sok oldalú érdektelenséget mutattak az ügyirán. Nem azt mondom, hogy rossz voltak, hanem érdektelenek voltak, vagy nem értették, vagy nem érdekelte őket. Hát gondolkoztunk azon, hogy alapjában mivel egy érdek ellen ö, legjobban a, azokat az embereket lehet ö, megmozdítani, akiknek az érdekét azok nyilvánvalóan sérti. Tehát úgy gondoltuk, hogy a Magyarországi kiskereskedők kis kis is ehhez hasonlók, ö, azok érintettek lesznek, és ők maguk szenvedettségével és nyomás ö, ö, kifejtő képességével ö, fel tudnak majd lépni. A politikusok, akik ilyen szélebb akár akárkikkel nem állnak szóba, majdnem akkor megjelenik a, a kiskereskedő küldöttsége, akkor másképpen fognak gondolkodni erről az egészről. Na, ilyen megfontos alapján elkezdtünk keresgélni a kiskereskedők között, és felvilágosítják őket arról, hogy nagy baj is, maguknak a feje fölt, a halálkosszája a súgok. A világon nem érdekelt senkit. Ezeknek a szintje annyi volt az egész, hogy, hogy a zöldséget holnap 50 fél olcsóban tudom megvenni valakitől, és és a holnap utáni bevételem, ötbevételem a magasabb lesz, mint a tegnap előtti volt. Ez volt az egész szint mindarról, amiről beszéltünk, tehát az a, az, a, az a fenyegetés, az egyáltalán nem érdekelte őket. Következésképpen nem érdekelte a politikusokat, és azért a politikusokat leginkább az érdekli, ami a társadalmat a választásokon ilyen vagy onnyiámat befolyásolja. Hát a társadalmat nem érdekli semmi, akkor a politikusokat is jogos, nem fogja érdekelni, mert hiszen az ő újraválasztásuk ettől a társadalomtól fül. De most nem fáj annak a politikusnak, hogy a kerületében, a körúton üresek az üzletek, a kis utcákban nincsenek üzletek, feltétlenül az adóbevétel, a íz és a többi. Az emberek elköltöznek egy ilyen ö, kihalt területről, mert legfeljebb az öregek tudnak ott maradni, mert hova mennének. Fiatalokat nem vonza az, hogy egy lerobbant környezetben egy, éljenek. Egy, egy, egy valami sajnos meg kell érteni a világ és a politikának a működéséről. A tegnap meghozott döntéseim bizonyos fokig engem a mai állapotomat determinálják. Ö, ö, ezek a politikusok, akik tíz éven keresztül hozták sorban rossz döntéseket, ott egész egyszerűen nem veszik tudomásul, hogy rossz a helyzet, megpróbálják lehazudni, vagy ha mégsem lehet lehazudni, akkor vonokat cserélnek valami, hogy, valaki, hogy Istenem, hát ilyen a világ, borzasztó, szomorú dolog ez, de mi más tehetnénk. Egy a lényeg, hogy egy. Bizonyos irányba eh, elment politikai erővőtől, már jog, jogszerűen nem várható az, hogy bármiféle más irányba eh, megmozduljon. Hát a eh, legszemültesebb példa erre a rendszernek az utolsó évei. Amikor abszolút hogy már az, hogy ott megy az ország, de egészen mást lehet csinálni. De eh, ezek akik az előző évtizedekben hozták a döntéseket, teljesen képzlenek voltak arra a legkisebb módosítást is végre hajtásak. Elkötelezte őket a tegnap működői működő döntésük. Hát most ugyanez a helyzet van, akármilyen rossz is a helyzet, ö, ö, ezen változtatni ezek a politikerők nem igen fognak, mert, mert a tavalyi meg a tavaly előtti döntéseiket kell radikálisan felülvizsgálni. Vagy azt kérem mondani, hogy kérem, hogy tavaly ügye volt. Most én itt nem csak egyszerűen nem csak egyszerűen hogy mondjam, kérdező félként tőlök itt, mert engem ugyanúgy izgat ez a dolog, mint titeket. És és szeretném azt mondani, hogy, hogy ez hogy nem is szélesen hallgatom, amikor azt mondod, hogy nem akarnak, vagy nem változtatnak, vagy ilyenek, vagy olyanok, mert szeretném azt látni, hogy hogy tudunk behatolni oda, hogy mégis történjen valami. Erre milyen elgondolással? Vagy ez egyelőre lehet, hogy túl korai? Lehet, két, hogy mondjuk ezzel kezdődik, ezzel a állásfoglalással, két, amit van a kezemben. Két dolgot mondani, két dolgot mondani kell. Az, az egyik az, hogy, hogy sajnos ez a világ, de legalábbis Magyarország úgy működik, hogy csak a fejbecsapásból tanulunk. Hát miért bukott meg a kommunizmus? Na de az, az itt fejbecsapás az évtizedek. Ez, ez egy sokágy, sokágy tart, változás az nem szörnyű, olyan, mint egy atomvomba. Igen, igen. Egyre, egyre, nagyobb, egyre nagyobb lesz a baj, egyre nagyobb lesz a baj, és e, amikor már tényleg folytathatatlan, mint ahogy a kommunizmus az volt, 1988-ban, amikor a Kádárt megbuktatták, akkor, amikor tényleg folytatlan akkor, akkor el a a tömeg, és akkor akarva, nem akarva akar újat kell kezdeni, és fölbukkanak új erők, vagy nem tudom csinálnak, akik ezt újat, újat megpróbálják kezdeni. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy miután azzal kezdtük, hogy a társadalom eszméleten állapotban van, és nem akar semmit, ennek következő, következtében meg kell próbálnunk tenni mindent hogy valóságos helyzetben és a valóságos lehetőségekkel a társadalomot felválaszítsuk. Ennek az egymás hatékosságát ne kérdezz, látszatra világos, semmi hatékosságban nincsen, egy ilyen valamivel mi a fenét tud kezni egyet a társadalom? Annyi óta, hogy hadd tudnék mondani, amikor Varga János 1981-ben a Dunabazónat elindította, vele szállt Magyarország egyik óriás beruházási lobbia, hátamögött a teljes pártközponttal, a dolog reményt reménytelennek látszott, és íme mégis sikerült a vízlépcsőt megbuktatni, úgy melleste a kommunizmussal együtt. Én szeretnék hozzátenni, hogy olyanak vagyok, mint a magvetők, akik nem nézhetjük, hogy most hova esik az a kőre, betonra, a két kő közé részbe. Mm. Ö, mégis meg kell tennünk, tehát hát ha végül is valamelyik megfogan. Ö, ez az állásfogalása is, ugye. Ö, mi próbálunk ö, a, a ígét hinteni, tehát felvilágítani az embereket, akinek erre van szeme és van füle, hogy ha, ha egyébként magától csak azt venné észre, hogy, hogy az a itt előtte nem megy, nem tud bevérni a munkahelyemre, és, és nem jön rá, hogy nem az a másik, aki előtte áll a hibás, hanem egy esetek egy rossz várospolitika következménye az, ami van. Tehát, hogy az emberek számára uh, tudatosítsuk bizonyos dolgokat. Ezért mi, amit magunk részéről megtehetünk, az igyekszünk megtenni. Ez az állásfogalás egyébként, hát uh, a uh, hónap 26. napján lesz a taggyűlésünk, elő fogjuk terjeszteni illetve hát szerintem ilyen egyéni ö, módon fog ez történni, ugyanis a hozzá kell tegyem, hogy a, a vezetőség, amelyik ennek a budapesti és pest megyei, ter tehát a magyar orbény szakársaság Budapesti és Pest megyei csoportja, amiről szó van. Szakmai csoportokban történik egyébként a, a múltban az érdemi munkának a nagy része és ennek van egy héttagú veletősége, én a titkára vagyok hozzá kell tegyem, hogy a veletőség tagjának a többsége úgy állt hozzá a dologhoz, hogy ez nem szükséges ez az állásfogalás ha mégis tesz belőle valami az azért lesz, ha valaki egyéni indítványként föláll mégis a taggyűlésen, hogy már pedig ezt adjuk ki, tehát már az ellenállás megvan, a szakmáról hozzá kell tegyem, hogy Sajnos nem lehet egységes szakmáról beszélni. Amúgy is a magyarokra jellemző az héthozás, tehát a szakmára ez fokozottan érvényes, tehát nincsenek közösen elfogadott alapértékek. Viták vannak, mindent és mindennek ellenkező elhangzik, tehát olyan nem lehet beszélni általában, hogy mi a, a burbanistának az álláspontja, mert ilyen nem létezik. Még alap elvek sincsenek mindenki által elfogadottak. Tehát mi itt kicsit a azok akcióval próbáljuk ezeket a dolgokat átvinni, reméljük, hogy, hogy sikerül, hát ha nem, akkor meg egy másik fórumon tesszük meg ugyanezt. Most azért valamit még megjegyeznék a dolgokat. ezek az embereknek a többsége ebből él, tehát különféle terveket és megbízásokat vége, elér kapja a fizetését, és ezeket a megbízásokat politikai erők számára, várospolitikusok más egyemek számára végzi. Következésképpen az a szellemi függetlenség, ami a szellemi alkotómunk az első feltétele, alapvetően hiányzik a Urmorszégi Találsaság tagjának a többsége részéről. Ez a szomorú helyzet, tehát ö, a, a, a politika ilyen mélységig benne van ö, a szakmának az alapjaiban. Ö, valószínűleg az urbanisztikák erősebben benne van, mint más szakmákban, de ö, egyáltalán ö, ez Magyarországon az egyik pestise a közéletnek, hogy a politika az ég egy világon. Most valószínűleg a csecsemő táplálásban is benne van a, a politika, hogyha az emberek kicsit megbiszkálnák. Ez az vált a közélet Magyarországon egy néhány ö, kis ö, pár másodperc után visszajövünk, és a, ezzel az állásfoglalással foglalkozunk, és egy pihenőt egy kis zenét hallgassunk. dobok után. Visszatérünk erre a csatatérre tulajdonképpen, a, amiről beszéltetek. Miklós és Koloncsiá Gábor, akivel beszélgetek, és euh, egy állásfoglalás tervezett az még méghozzá a főváros közigazgatási rendszeréről. Ugye eddig arról beszélgettünk, hogy a megközelítése a Politikának az meglehetősen nehézkes, és, és hát szét szabdalt tulajdonképpen a szakmai oldal is, mint ahogy az előemlítetted, hisz mindenkinek valamilyen érdeke van, ami egy picit gátolja abban, hogy, hogy a hangját túlságosan fölemelje, hisz akkor esetleg attól tarthat, hogy... hogy tudom én, elesik egy megrendeléstől, vagy nem lesz olyan ö, jó viszonya azokkal, akikkel eddig jó viszonytápolt, pedig azért ez, én azt hiszem, nagyon nem érzelmi kérdés, tehát ez inkább a, a résztvevőknek a, a hogy mondjam csak, ilyen szociális műveletlensége, vagy, vagy rossz szocializációja az, hogy ilyen dolgokat ugye egyéni sérelemnek vesznek, hisz ez egy szakmai kérdés. Így, nem arról van szó, hogy, hogy ti valakit azt mondjátok, hogy ő hülye és menjen el, vagy miért ez a rohadt, nem tudom én, kicsoda van itt, ugye ilyenről szó sincsen. Ti nem, ö, senkit személyében nem sértetek meg, és bárkivel együtt lehetne működni. Itt arról van szó, hogy egy rendszer működőképes vagy nem működőképes. Hát e, e, sajnos e, e, itt problémák is vannak, egy pár éve történt, hogy e, e, valamelyik nagy beruházást e, kritizáltam egyik jó ismerősöm előtt, és e, szakmai érvekkel egyébként, hogy miért rossz és miért kellene e, mást csinálni helyette. A illető laikus egyébként ez nem hozzáérdő, de hát azért én elég érthetően tudok magyarázni akarok. És amikor befejeztem a magyarázatot, akkor fejét rázta, egészet nem fogadta el, és ellenérve az volt, hogy ez a hogy hívják, hogy elővedeti, ez olyan rendes ember. Mm -hmm. Tehát minden szakmai érv, ahhoz képes, hogy olyan rendes ember, aki ezt csinálja, minden szakmai érv elveszett. Na de ezeknek ha. a rendes embereknek nem kéne elmenniük a terv egy másik tervesetéssel képviselhetni azt is? Hát itt szakmai dologról van szó. Ö, nem, tehát szakmai dologról is szó van, de alapvetően nem szakmáról van szó. Ö, valám, mennyire mégiscsak meg kell végyem a szakmámat, ugyanis ö, tapasztaljuk nem egy esetben, hogy a jelenlegi ö, megbízói körhöz ö, mérten, tehát akik ezeket a terveket megrendelik, nem egyszer még ez a szakma is túl jó. Mit mire gondolok? Egész egyszerűen ö, van egy kötelezés, törvényi kötelezés, hogy x időbig mindenkinek meg kell hoznia az új előírások szerinti rendezési tervét. Ez egy el előírás. Ugye, és a településeknek egy része ez olyan kipipálós módszerrel gondolja végrehajtani, tehát hogy minél kevesebb pénzből, minél rövidebb idő alatt esünk túl rajta, mm. mások pedig egész egyszerűen kiszolgálják a beruházókat, sokszor a legdirektebb módon egyébként, sorba dobva a szakmai szempontokat egyébként, és, és direkt irányítást alkalmazva a szerencseten tervezők felé, amelyeknek a túlnyomó része egzisztenciás megfontolásból ezt kiszolgálja, vagy előfordult az is egyébként hogy azt mondta letette a tervezet, hogy ezt már nem csinálom meg, és akkor bizony-bizony megcsinálja egy másik. Uh -huh. Tehát, ö, és valós még ez a széttagolt szakma is nem egyszer túl jó igen, igen, egyes megvizókhoz. A, a egyes sem rendelkezik egy ilyen holisztikusabb látásmóddal, tehát hogy mindent egy rendszerben lássa. Telefonálunk van? Oké. Okay. Tehát ezt akarom mondani. Most ö, Magára az ha Igen. szabadna. Tehát ö, tavaly november 21-én volt egy ö, pódiumbeszélgetésünk a Főváros Közögzítési Rendszeréről. El kell mondjam, hogy ö, maga a téma, a közigazgatás nem egyszer ö, volt már ö, műsoron, a Budapest és Pesmegyei törődő csoportnál, annak ellenére, hogy tulajdonképpen ez nem a mi szakmánk szűkebételmevét szakmához tartozik, jogászoknak a, a barázd területe vagy éppenség a politikusoké, de hát amit az előbb elmondtam, hogy dolgot a gyökerénél kezdeni, ezt a témakot mindig is szem tartottuk. Tehát nem csak gazdasági vagy műszaki kérdésekről beszélgettünk. Most is ez egy ilyen alkalom volt, és nagyon jó sikerült rendezvény volt, függetlenül attól, hogy viszonylag kevesen jöttek el, de hát nem a részem a, a lényeg. És ö, részben annak, tehát előbe ö, értek megint azok a problémák, amelyeket tíz évvel ezelőtt is már fennálltak, és sajnos azt kell mondjam, hogy váltadattal ugyanúgy fennállnak, ugyanazok a generális problémák, ugyanazok az előidőző okok, amelyekről két héttel ezelőtt beszélgettünk, és, és mind elmondogattuk, és most viszont a konkrét megoldások kapcsolatban éltem mikor közigartási témakörű volt a rendezvény, ezért közigartási válaszokat igyekeztünk adni, és középpontban volt a közigartási rendszernek egy jelentős változása, e uh, tartva azt hogy ami Budapesten közigazgatásilag kialakult, hát ez, erre mondta volna a második újság, volt, azt hiszem, az unikum. Hát ilyen a világon tényleg nincs, hogy egymás a párhuzamos önkormányzatok ugyanazon a területen legyenek, egymás -egy mellérendet önkormányzatok, és amelyek feladat érdemi, központi vagy állami kontroll sincs. Tehát gyakorlatilag ennek a valamiféle megoldását szerettük volna javasolni. A másik pedig a Magyarországon tudnivaló, hogy minden uh, térségben, megyékben és uh, régióban működnek fejlesztési tanácsokat, előfejlesztési törvény megalkotása óta. Egy kivétellel, az pedig Budapest, ott nem működik. Mindenhol máshol működik, úgy ahogy működik, jobban is működhetnék, ennek Budapesten hogy uh, És pont egy ilyennek a létrehozását javasoltuk, figyelemmel egy uh, nagy elődre a Fővárosi Közmunkak Tanácsára. Na most azért megkegyezem még valamit. Ez a Fővárosi Közmunkrák Tanácsa maga nemében kitűnően végezte a munkáját három érdépszádon keresztül, akkor is azért szüntették meg 1948-ban, amikor a Szociális Tervgazdaság bevezetés előtt állt, és akkor úgy vélték, hogy diszfunkciós egy ilyen valaminek a létezés, és ezért megszüntették. Na most meg kell viszont jegyezni, hogy most, hogy az Európai Unió tagjai leszünk, egy ilyen típusú tanácsnak a működése alapfeltéte. Tehát az Európai Unió fejletési rendszerei, támogatási alapelvei azok olyanok, hogy az ilyen típus együttműködést megkívánják. És igazából véve itt az történt, hogy az európai, hát nem úgy, akkor még európai közösség volt, csak európai közösség, amelyik a, a, a, a hátra térségeket piaci szempontból támogatni próbálta, egyszer csak rájött arra, hogy ezek a támogatási pénzek, amik egyes objektumok megvalósítását finanszírozzák autópályát, vagy ilyen-olyan bevásárlóközpontot, tűzletát, mit tudom, biztosát, de ezek nem igazán hatékonyak, a, a nem hozzák meg a tőlük vált eredményeket, hogy mondjuk egy konkrét példát, amikor ezt e, voltunk ismerkedni a, a uniós dolgokról tíz évvel ezelőtt, a görög referens e, eljött és elmagyarázta nekünk, hogyan történt Görögországnak a belépése és milyen következményei voltak, és e, milyen támogatásokat kapott az uniótól. És megkérdezte aztán valamelyikünk a görögtől, hogy mennyi volt a Görögország nemzeti összterméke a belépés pillanatában. Hát mondjuk a görög az uniós átlag 62 százaléka. Na és mennyi volt a tíz éves támogatási program befejezése után? Hát mondja a görög 59 Na A, a magyar delegáció rölgésbe tört ki, de a, a görög nem jött zavarba, mert annyit mondott rá, hogy kérem, ha nincsenek támogatások, akkor leszagadás még nagyobb lett volna most hát így van, nem, így van, nem, nem tudom, lelke rajta, hogy igazat mondott. Egy viszont biztos, hogy ö, ö, ez a dolog zavarta úgy, <tos> hogy kitalálták, hogy ez így nem jó, nem megy, ö, hanem más kell csinálni a helyett, és akkor vezették be úgynevezett program elői aminek az a lényege, hogy olyan komplex programot kell kidolgozni, amikről jól látható, hogy meg fogja oldani a gazdaság és társadalmi problémákat. Most, ilyen komplex program létrejöhessen, ahhoz kell egy olyan intézményi rendszer, amiben ebben a programnak a, a potenciális résztvevői is uh ott vannak a döntéshozatalban és a döntés végrehajtásában. Ez a ma bizonyos fejlesztési tanács, amiről itt beszélünk, ami uniós követelmény. Meg kell mondjam még, mint, hogy ilyen fejlesztési tanács formálisan van Magyarországon, évek óta működik, régiónként alakult meg egy ilyen, van egy központi régiónak is egy fejlesztési tanács, a Budapest-öt és Pest-megyét foglalja magába. Egyetlen kis hibája volt eddig ennek a fejlesztési tanácsnak, hogy Budapest-t a mértékben sejtészenek a munkájába. Azért nem vett észt, ugyanis mert nem volt rászóló Budapestnek az a legnagyobb baja sajnos az kell, mondjam, hihetetlenül gazdag város. És eh, eh, ahhoz, hogy valaki együttműködésre hajlandó legyen, vagy bármiféle ilyesfél, az az kell, hogy, hogy érezze, hogy szorít a cipő. A Budapest város nem érzi, hogy szorít a cipő, ezért aztán nem is volt hajlandó az elmúlt eh, jó egy tízezerben semmiféle együttműködésre senkivel, beleértve magát a saját kerületeit is. Most, most viszont a helyzet annyiból meg fog változni, hogy eh, percekebből tagjé az Uniónak. Nagyon hamar ki fog derülni, hogy ebben a marírusban nem fogunk érdeni támogatási pénzeket tudni felvenni az unióban, és ennek viszont igen hamar látható politikai következmény is lehetnek. Itt mondottam, a Magyarország a leszre meg kizárólag a politikai következmények azok, amikkel bárki befolyásolni lehet. Tehát ha ezek kezdenek bejönni, Budapest kezd elesni jelentékeny támogatási pénzektől, és az egész rendszer kezd összedülni, akkor ebben az esetben várható az, hogy hogy valami érdemi reform, a működési rendszer közökozásnak a reformon bekövetkezik. Ezt szeretnénk szoknál ez kicsit. az tanítani. európai ö, <gül> szisztéma, ez jobban ösztönzi arra a, a politikát, hogy szakmaibb legyen a vezetés, és kevésbé a politikusok kezébe legyen. Ez, ez, hogy szakmai legyen a vezetés, az európai követelmény is. Tehát ezt a fajta hogy Magyarországon, az Unióban ö, ö, nem viselik el. Nem viselik el egyszerűen. Tehát eh, volt, Elmúlt éve volt egyszer egy párt, amelyik a fejlesztési tanácsokba a politikusokat kíván delegálni, és eh, amikor az uniós nagykövet tiltakozott ezzel hogy ez, ez nem eurokonform, akkor az a primitív válasz érkezett, hogy, hogy ez beavatkozás a mi belügyeinkbe. Uh -huh. eh, a mentalitás nem változott, eh, azóta is hallottuk ezt többször, hogy az unió valamiért megfed minket, hogy ez Magyarország belügye. Igaz. Magyarország belügye. Eh, az uniónak sok eh, beavatkozási lehetősége nincsen, de egy végig csak van szankcionálhatám keményen. Szóval amikor unióba beléptünk, akkor bizony feladtuk a szuverenitásunk tekintélyes részét, hat mondjak annyit vigasztalásul, hogy, hogy a hülyeség tekintélyes részét is fel kell adjuk óhatatlanul. Mert ugye magyarországi szuverenitás alatt általában azt szeretik érteni, hogy én csinálok, amit akarok, és akinek nem teszik az. Szóval ez a szuverenitás magyar értelmezése. Na hát szerencsére az Európai Unió ezt a típusú is korlátozni fogja. Mm -hmm. Azt szeretném tudni, hogy konkrétan ö, mi az, amit ti ö, jónak látnátok változásokat a közigazgatási rendszerben Budapestre. Nos, tehát ö, egyik dolog az, hogy ö, a maga a közövartási struktúra, ami Budapesten kialakult, ö, az árgondolandó meg kellene alkotni egy önálló fővárosi törvényt, amelyik a feladatokat, hatásköröket és magát a, a, szerv, a, a struktúrát a meghatározná. Ez természetesen feltételezi a, a önkormányatai törvénynek is a módosítását, tehát kétharmados dologok van szó. És milyen struktúra volna? Vagy ez a része egy kicsit technikai, nyilvánvalóan a törvény, hogy ezt létre lesz hozni. de javaslat erre a struktúrára? Tehát, a dolog, dolog lényege az volna, hogy ez a fajta ö, hatalom megosztás a fővárosi és a kerületek között, ez így nem igazán jó, ö, hanem, hanem egységes, olyan egységes fővárosi igazgatása volt az szükség, amelyik egyúttal a kerületek érdeket is képviseli. Tehát annak előtte, a kommunizmus előtt a ö, kerületek nem voltak ugyan önálló, tehát, tehát nem... Nem közképviselő, mint csak volt, azonban. Ezek a kerületeknek teljes értékű közképviseletük volt a kövosi mert a fölösi közgyűlésben volt a Lipótvárosnak, meg a Tézvárosnak. Én értelemben a... A, a politikai részve ez nem ö, ö, söpri le. Tehát a kerületeknek nem kell félniük attól, hogy hogy mondja, hogy mondjam, vagy nem jutnak szóhoz, vagy munkanékkül -va. maradnak E, szóval, folytassam azt a gondolatot, hogy valóban e, így volt, sőt, még a rendszervárás után és az első ciklusban akkor még a e, fővárosi közülés tagjainak a száma 66 volt, ugye? E, és ebben a 66-ból 22-en a kerületeknek a küldöttei voltak. Nem, 66 az most van, 88. Ja, bocsánat, 88 88, 88 volt, és, pont ebből 22 volt és 22 volt a különbség. Aztán hogyhogy hogy nem, lecsökkentették, a fővárosban sikerült csökkenteni a képviselők tét számát szembe, hogy az országgyűléssel. Hogy sikerült? Hogy a kerületek képviselői egész egyszerűen megdigálták. Tehát nincs a főváros képviselője. És nem képviselőt, vagy nem pedig a, a rendszer megváltozott? A, a kerületeknek annak előtte minden kerület küldhetett egy szavazati joga rendelkező embert a közgyűlésben. Még az is kevés, mert egy szimbiózis esetében... De most, az igen, is az, az is kevés, de mindenki. lényeg az, hogy ez is megszűnt. Uh -huh. Most a helyzet nagyon furcsa. A budapesti kerületeknek van képviseletük az országgyűlésben. Nagyságtól függően két-három képviselő is van a parlamentben. A fő a fővárosi közgyűlésben egyetlen egy képesülő nincsenek a kerületeknek. a fővárosi kerületeknek. Lehet, ez ezt is megvan valaki. Hmm. Tehát ilyen jellegű dolgokra gondoltunk, többek között, amikor a közigartásnak a áttekintésére gondoltunk. Ö, de, Itt a vessek még egy kérdés közben: hogy amikor van egy ilyen terv, ezt valaki meglátja, aki abban a rendszerben dolgozik, amit a. Úgy mond, meg akarnak változtatni mondjuk a feje fölött, vagy veszélyt ezek azt mondja, hogy mi lesz velem tehát van egy ilyen politikai hogy mondjam, javaslat ami helyre teszi azt, hogy nyugi, ha te egy szakmailag elfogadható személy, vagy te megmaradsz nem, nem fogod elveszni az egzisztenciádat, azt a tapasztalatot fogod tudni használni ebben az új struktúrában is megvan a helye ö, embereknek nem is tudom, hogy mindegyiknek, de megvan a helyük itt, ö, Te vagy, vagy pedig érezhetnek egy ilyet, mert ez iszonyatos ellenállás. Sajnos, áll, vannak ki. itt politikai és a gazdasági érdekek is, hogy a kerületek kvázi most rúlbán kifejezve úgy garázdák, hogy hassanak, ahogy akarnak. Ö, és, és ha valamiféle normálisabb erókonform rendszer alakulnak ki, akkor ez bizonyos keretek közé lenne fogva. Részben egy egységesebb struktúra miatt, részben pedig a másik oldal, tehát a, a fejlesztési pénzeknek egy, egy fejlesztés tanácson keresztül elosztása miatt. Mert most mi van most, hogy nyomás gyakorlás révén lehet például nagy összegű állami fejlesztési forrásokhoz jutni a 4 négyes metró, uh -huh. be, hogy, hogy nem, a négyes Metro, országos érdeknek bizonyult. De hogyha ez egy fejlesztési tanács keretén belül történne, akkor egy szabályozott mederbe terelni ezeket a kérdéseket, megfelelő állami részvétellel, fővárosi és kerületi részvétellekkel. Egy ilyen tanács az egy teljesen szakmai szervezet, vagy pedig az USA, hogy mondjuk a kerületeknek a, a, az embereiből áll össze, és ilyen értelemben minden igényt ö, a fejlesztési tanács ebben a formában a nyugati országokban kialakított rendszernek megfelelő. Most a dolog lényege az, hogy a problémákat. Alapvetően nem kizárólag közöketási eszközökre megoldani, hanem a problémák megoldásába lényegében minden olyan erőt be kell vonni, amelyik ebben érdekel. Tehát ezek a, ezek a nyugati fejletési tanácsokban ebbe benne vannak a helyi gazdaságnak a képviselő is, benne vannak a helyi társadalomképviselő is, természetesen a helyi képviselői is benne vannak. Egy ilyen vegyes összetételű tanács, amelyik a maga terveit úgy ki, hogy valamiféle konszenzustra kell el. Kontroll. kontroll. igen, természetesen okay. van. Most innentől fogva, ez a, ez a konszenzus, tehát az egészítésre jutni, ez önmagában hordja annak a kényszerét, hogy szakmai jól előkészített munkát, anyagot kell letenni. Tehát önmagában, ez a mechanizmus, ez elég komoly garancia arra, hogy komoly is megfontolt tervek szülessenek. Egymástól nagyon eltérő érdekű felek vannak, és alapjában mert mindenkinek egyet kell értenie a dologban, mert ez a hatékosságnak, a végrehajtás hatékosságnak is a feltétele. Ez Pában, ahol ez ebben a klasszikus módon működik, ott ez valóban hatékony? Igen, igen, feltétlenül. feltétlenül. De hogy... El tudom képzelni, hogy bizonyos helyeken hogy a de ez nem úgy működik, bárki tudja. Nem Ö... akarom őket megkritizálni, Hát de jobban, mint arra Ott a helyzet. Mert a vagy ugye ott a maffia különösen áthatja a dolgokat, tehát ott esetleg mások történik a dolgok. Biztos, hogy javult a helyzet ahhoz képest, ahogy annak előtte volt. Aha. Szóval lehet, hogy nem úgy megy, mint Dél-Olaszországban. Nem klasszikus hogy a tudom én. Aztán biztos, hogy javult. Nem tudom, hogy Németország, vagy ná, ná, jav, hogy ezek, hogy valandia, hely, vagy ezek a dolgok. Kicsit visszatekintsünk a nagy elődre, a közmunkatanácsra, hogy ez az 70-ben alakult András, a jól kezdeményezésére, egy önálló törvényjel, ez nem az 70 10. törvénycikkel. Lényeg az, hogy. Kilenc tag volt a főváros részéről, és kilenc tagja a kormány részéről, az elnökkel a miniszterelnök volt. Valóságban természetesen a miniszterelnök általában elfoglalt ember volt Igen. akkor is. Tehát például ezért volt, hogy a Podmanécki vezetette nagyon sokáig a közmunka tanácsot. És hát hadd nem mondjam, hogy amit mi értéknek tekintünk Budapesten, amit mutogatunk a külföldieknek, amit mi városnak tekintünk, az mind akkor létesült. Na most. 1937-ben, ha nem jól emlékszem, egy törvénymorvosítással kiterjesztették a hatókörét Budapest környéki településekre, akkor még kis Budapest volt, gyakorlatilag azonos területet fedettez le a mai nagy Budapestte, de akkor még önnal a és városok volt, a Puszvecsés. És kiegészítették a tagoknak a létszámát újabb 9 taggal, a Pest Vissolt, Kiskulvár megyének a törvényhatóságából, tehát módon aztán 27 tagúvá vált, három oldalúvá vált a két oldal helyett, mert rájöttek, így, már akkor is későn egyébként, hogy a város környéki ügyeket is ködösen kell megoldani. Na most ez az a másik rákfenéje, amiről Murko is már beszéltünk, hogy olyan beléni fal van budapest határán, amilyen mm -hmm. sehol máshol nincs. Tehát koordináltan egymás tudomáson nem bevő fejlesztések, a Budapest határára van ráfejlesztés, egymás kölcsönös blokkolása, hadd nem soroljam föl a, a dolgokat. Tehát egy ilyen fejlesztési tanács, ezt is meg kellene, hogy oldja? Most hogy egy olyan közigazgazdaságmodel, amit ti javasolnátok abban az ö, kerületek, azok mondjuk ismét előjáróságokká válnának, vagy a, vagy a súlyuk változna, vagy a főváros ö, mint önkormányzat önállóan oldódna föl, vagy mi itt, mi itt egy praktikus szóval a javaslat Következővel szeretném kezdeni. Egyszer pár éve a szenvevőszét elnökét ráküldték, hogy nézze meg az önkormányi gazdálkodást, hogy hogy is néz ez ki. Most a számvőszék elnöke, amikor átnézte a dolgot, akkor a következő elképpető dolgot mondta. A önkormányzatok nagyon komoly állami pénzekkel gazdálkodnak, ugye az állam támogatja a feladatodik ellátását, mi egymás, de hát és az állami pénzek felhasználása feladatásak ellenőrzése a számvőszéknek a hatáskör. Hát a számvőszék mindenütt szímató hatalál, pénzek felhasználáson, az közértek ezt megkövetni. Most ezek után az elnök azt mondta bánatosan, hogy a feladatot nem tudja ellátni, neki semmi értelme nincsen. Mit ellenőrzek én az önkormányoknak a folyó kiadása és bevételein, hogyha az önkormányatok vagyongazdálkodását nem tudom ellenőrizni. Márpedig nem tudom, mert arra nem tették a jogosítványom. Most, tehát most, most, most képzeljük, hogy van egy olyan helyzet, ahol az önkormányok a vagyonokkal lényegében azt csinálnak, amit akarnak hogy ebből mi jön ki, azt én nem akarom ecsetelni, az a algatók, üdül, akinek a egy fantáziáját tudja képzelni. Ebben a helyzetben hogy, hogy eddig most. főleg az eladás technikát változottak. Igen, igen. Azt jelenti, hogy már nincsen se bérlakás, se, már lassan az iskolákat is eladja. E, hát nem? igen, igen lehet mondani. E, lényegében abszolút megfontolható pillatnyi érdekek szerint, amelyben hát ugye a, a akciót összehozóknak a magánérdeke nem csak szerepet játszik benne, hogy finoman fejezem ki magamat. De lényeg az, hogy, hogy ez a kialakult helyzet, amin változtatni lehetne, akkor Budapest esetében, hogyha egységesebb volna maga a, a, a városvezetés. E, e, tunika, itt elsősorban ingatlan vagyonról lehet természetesen beszélni. Az ingatlan vagyonról azt kell tudni, hogy az a a városfejlesztésnek a legfőbb forrása lehet elvileg. Tehát ilyen nagyon gazdag város, mint Budapest, valószínűleg nem is szólna semmiféle állami támogatásra, hogyha gazdálkodni tudna a saját eszközeivel, durván az ingatlan vagyonnal, mondhatnám, aminek nem az a lényege, hogy eladjuk Bezdikútnak, vagy akármisernek, hanem az a lényege, hogy felértékelő fejlesztést hajtunk rajta végre. Most addig, amíg ilyen széttagolt a dolog... Ez, például... ez, ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy, hogy mondjuk területeket bérbead, É, vagy tömély lakásokat bérbe ad, vagy, vagy, vagy közép-közé hát. bérbe. Vagy, vagy ad. úgy fejlesz, hogy területeket felértékeljen. No. Például. És adja Lehetett lehet, lehet, lehet volna vagy úgy is a építeni a Dunára, hogy az ne kerüljön pénzbe Igen. az adott föltő állampolgárok. Tíz-valahány tíz éve volt egy terv, hogy egy Duna lehet építeni, ami nem kerül senkinek pénzbe. Mm -hmm. Egyszerűen azért, mert olyan területen épült volna ez a Duna, a csúcsa környékén, ami pillanatban nem ér semmit, mert nem lehet megközelíteni, és viszont a pozíciója nagyon jóvá válna vál, egy ilyen mm hittől, -hmm. ki lehetett számítani az értéknevekedés akkora, hogy a híd vastagon belefér ebbe a pénztől. Most ennek a többféle akadálya van, ennek a kicsik, egyik akadálya az, hogy a tulajdon viszont hihetetlenül zűrzavarosak Budapesten, és nagyon sok olyan finom magán magánérdek van, Ilyen típusú dolog Tehát én Nekem az a ö, érdekem, hogy én nekem legyen jövedelem és nem az, hogy az állami költségvetés támogassa. És e, persze az államnak, hogyha figyelt volna, nem küldözve a semmibe az, hogy egy duna itt keletkezik, ami ráadásul nagyon-nagyon hasznos lett volna a város további fejlődésre. Mm. nézve. No, így értem azt, hogy, hogy óriási lehetőségé volnának egy megfontolt vagyongazdálkodás esetén a fővárosnak. De most ennek az egyik legfunnagyobb akadálya az, hogy a, a vagyon megosztás teljesítményében széttagolt, a ingatlan vagyonnak tekintélyes része a kerületeké, az infrastruktúra vagyon pedig a fővárosé. Most a kettő szangolás, egymás nélkül nem sokat ér, de a kettő összehangolását a mai mm -hmm. napig nem sikerült megoldani. Ez részben e, szubjektív, tehát személyi is függ, tehát nagyon kicsit együttműködési készség mm -hmm. ebbe a városban. Ez, ez a konstrukció akaratlan is szembeállítja a főváros meg a körveteket. Hát... Hisz a főváros miért fejlesztenék egy bizonyos területet és semmi hasznom nincs belőle úgymond mert nem egységes ugye nem tud azonosulni teljesen a kerület pedig elvárná a fejlesztést vagy, nem érzem úgy nem, hogy ez? ez a koncepció nem az a mostani, ja mostani, mostani, mostani az a, a probléma tehát az amikor ez elkülönül mert valóban igaz hogy mit ér egy telek ha nincs hozzá az út, ami oda vezet, ugye? Az a probléma, hogy... És fordítva, hogy csak Magyarországon... ha a, a nekem nem hasznos az a adóbevétel, valami, ami onnan származik. Elmúlt rendszerűen egyik káros öröksége az, hogy Magyarországon a fejlesztéseket a úgynevezett nullösszegű formába tudja mindenki csak elképzelni. Tehát magyarul van ennyi pénz, ezt vagy te kapod, vagy én kapom, tehát ellentét van köztünk, és én vagyok az erősebb, én kapom meg az egész pénzt, de egy a lényeg, hogy ennyi ennyi pénz van, és, és null, ami, én annyival többet kapok, amennyivel te kevesebbet. Magyarországon szinte kivétenekül mindenki gondolkodik ebben a pihabban, pedig a fejlesztés nem ilyen, a fejlesztés pozitív összegű játszma. A fejlesztés olyan, hogy én is, meg te is többet kapunk egy éjszörű felhasználás esetén. Jelen esetben a a, a kerültek, a csinálhatnák olyan fejlesztést, ahol fejlesztés meg van tervezve. Tervezve, még egyszer hangsúlyozom kell. Ez szükséges hozzá, mindenféle szempontból megtervezem, hogy benne van a várató haszon is, és akkor a költséges hasznokat valamilyen szisztéma szerint széthozjuk. És a főváros abban a és abban a kerületben fog saját maga beruházni, ahol sikerült megalkódni a ottaniakgal. Ahol nem sikerült, azok természetesen. Most a dolog ilyen módon e, mehet erre, -e? ez van az észszerű, és ilyen módon lehetne a forrásokat is felhasználni, és nagyon-nagyon gazdag és jól menő város lehetne Budapest, ilyen típusú mechanizmusokkal. Hát a közüggazgazási reform, amit mi felvetettünk, e, egyebek között, nem utolsó robban, ennek a lehetőséget teremtenébe. Uh -huh. Ezt mondom, Mm, Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy mindez nem öncélú. Hát a lelki szemeink előtt az van, amit ugye emlegettem a közmunkatánás esetében, hogy mennyi értékelkezett az alatt, az meglehetősen hosszú idő alatt, ami a közmunkatánás idejében történt. Hogy azt szeretnénk, ha most is nem csak védenénk az értékeinket, hanem újakat teremtenénk hiszen jó dolog az, és fontosnak is tartom az értékvédelmet, de mégiscsak harc étharc, akárhogy is nézzük. Ezek a épületek újabbak, nem lesznek, csak egyre öregebbek és öregebbek. De ami a rémes a dologban, hogy új értékek nem nagyon keletkeznek. Vannak persze kivételek, de sajnos kevesen. Tehát az a mérhetetlen mennyiségű pénz, amiről is szó van, akár értétteremtő módon is felhasználható lenne. Ahogy a közmunkatács idejében, ugyancsak a nagy összegek jöttek ide, részben ugye mesterséges módon, de mégiscsak csak lényeg az, hogy értétteremtő erővel bírtak ezek az összegek. Most ez az, ami az utóbbi tíz évben nem volt jellemző. Mm. És, és nekünk csak mérnököknek, ez fáj leginkább, és ezért foglalkozunk kicsit olyan csaposként, közőhatási, meg egyéb ö, mm nem a mérnöki tudományhoz tartozó kérdésekkel, mert... Mert abig hát el sem tudtak valaki... indulni. Pontosan hát erről van szó. szó. Ez a célunk valahogy, mm hogy -hmm. ez, hát mi szeretjük a városunkat, és azt szeretnénk, hogyha ő, itt értekek keletkezének, és ez egy élhető, és szép, és vonzó város tenne. Itt most befejezzük, és én már is most szeretnélek titeket még két hét múlva elhívni, mert ez nincs befejezve ez a beszélgetés. Volt itt még más téma is ide kirakva, nem is érintettük, most nem is mondom meg, mert csak izgatjuk magunkat. Egy kicsit ennek a mikéntjével folytassuk két hét múlva. Jobban mondjuk ki azt, hogy tulajdonképpen hogyan működhetne, ha jól működne, hogy adjunk egy kis gondolatot az embereknek, hallgatóinknak, és talán esetleg valami szakembernek is, vagy politikusnak, aki ott a rádiónál, de ha nem, csak maga a gondolatot engedjük szabadjára, hogy lehessen ajta gondolkodni, hogy mivel, e, milyen megoldásokkal lehetne ezt e, e, jó irányba terelni. A nagyvárosi dilemmák e, e, urbanisztikai műhely beszélgetését hallották Miklós Sándor és Kudya és két hét múlva megint találkozunk.